El que toca és, en Genís, explicar-nos aquesta fantàstica programació en nom de la l'Ajuntament de Figueres. Doncs, estem molt feliços de poder fer ja aquesta quarta edició del Festival Internacional de la Ciutat de Figueres, amb el que representa eh, de tenir un esdeveniment internacional de primera magnitud a la ciutat, amb la repercussió que això comporta per a la ciutat, i amb uns espectacles de, de primer nivell que sempre és el... el el segell que, que destaca de, del Festival Internacional del Cirque, és el segell de la qualitat i de l'espectacle doncs, de, de màxim nivell eh, i que tothom agraeix. A més a més, però que ens ha anat explicant de totes les novetats que hi haurà aquest any a nivell de carpa i tot plegat, doncs, bé eh, per als espectadors doncs, farà que si encara tingui aquest plus afegit, aquest afegit de, de més a més i per tant agraïm a Genís i a la Fundació a Circus Respondation doncs, que segueixi apostant doncs, per eh, aquest nivell mantenir aquest nivell i posar, situar Figueres doncs, a les grans capitals del CIRM a nivell mundial. En tot cas, Gràcies. com bueno, primer tot us volia dir benvinguts a la Fundació. Teníem ganes de fer almenys una roda de premsa on realment es cou tot, no?, vull dir, l'equip d'aquí la Fundació, els que avui hi són físicament i els que estan a fora, perquè hi ha una campanya de publicitat d'exterior important en marxa, doncs, eh, bueno, rebre-us aquí. El, el festival, com sabeu, no n'hi ha prou amb un any d'organitzar-lo. Mm, seleccionar cada any 24 atraccions mai vistes a Europa de primeríssim nivell, que després es transformen en l'hlit del circ europeu, eh, no és una tasca gens senzilla. Dit d'altra manera, és una tasca tan difícil que fins i tot els professionals diguem més coneixedors i entesos del sector, eh, Des de que el festival va néixer, ens donaven molt poca trajectòria perquè consideraven que no, no podríem cada any presentar una fornada nova, de 24 retraccions del nivell festival internacional i, i per tant amb els paràmetres dels altres 15 festivals internacionals que hi ha arreu del món eh, i assumir aquest repte d'una manera anual no? jo no sé si es podrà continuar però de moment ja va per la quarta. El, el secret doncs és multiplicar els viatges multiplicar els contactes i fer créixer el festival en notorietat el, el festival d'aquest any és un festival... Eh, que nosaltres venim coent des de fa molt més d'un any de fet hi ha moltes coses que us presentarem que, que abans del tercer festival ja s'havien signat emparaulat o previst eh, perquè per nosaltres eh, normalment un projecte, el gran repte és la tercera edició per nosaltres a nivell artístic almenys el gran repte del festival passava per la quarta perquè la quarta edició ens permetia fer un salt diguem en termes futbolístics d'una segona divisió A a una primera el, i així veureu, per exemple, que el canvi de carpa no és un canvi per atzar o per caprici o només, almenys, per la visibilitat no és així el canvi de carpa ens permet eh, acostar-nos als circs estables que hi ha arreu del món i en molts dels quals es celebren festivals el Vietnam, els, dos, els tres de Xina els dos de Rússia, eh, són festivals que se celebren en circs estables, per tant, edificis pensats eh, per ser circ i amb un volum interior i una alçada eh, molt més importants que el de la carpa que teníem fins ara, però, en canvi, molt propers a la de la carpa que tenim ara. I, per tant, doncs, aquest nova, nou continent ens permet tenir un contingut que ja salta doncs, en la primera divisió i que com veureu, eh, i això no, us, no, no figura escrit, eh, una de les característiques de la programació del 2015 és l'important protagonisme que donem a les atraccions aèries, les atraccions de l'espai, per eh, lluir doncs, a, a aquest volum interior que, que tenim. El, el festival creix i també creix en nombre de països participants mai fins ara havíem tingut fins a 17 països participants Ens moríem doncs, en els 12, 12 eh, països no només hi ha 17 països participants, més que mai sinó que a més a més hi ha nacionalitats que mai havien participat fins ara com és el cas de Cuba, de Nicaragua, d'Uzbekistan o de Catalunya el... ara us els aniré presentant el... També tenim més artistes que mai Sota la carpa del circ hi haurà més de 80 artistes participants I permeteu-me que no us digui A mi m'agrada ser de xifres precises I us hagi de dir més de 80 I és perquè encara data d'avui Hi ha un parell d'atraccions eh, Que n'esperem la confirmació definitiva I per tant avui us presentem 22 De les 24 atraccions que estaran en el programa ja us en demanem disculpes, però els tràmits per convidar els números no són senzills i necessiten doncs, de, de molta logística al darrere, no només de visats, sinó de permisos a vegades de circs estatals i coses burocràticament complicades. <laughs> Aleshores, eh, sabem això, que, que en les atraccions ja seleccionades hi ha 17 països i que eh, pel que us presentem ja són més de, de 80 artistes. En conclusió, aquesta quarta edició situa el Festival Internacional de Circa de Figueres no només com un dels 16 veritables festivals internacionals que hi ha al món, sinó amb el més important que hi ha a Europa, seguit de Monte Carlo. I hi ha un cas que ho exemplifica molt bé i que veieu en el dossier. Monte Carlo és un festival que aquest any viurà la 39a edició. Es va crear l'any 1974, hi ha hagut un parell d'anys degut a la guerra del golf pèrsic i a la mort de la princesa Greix, que no va haver-hi edició, és el pare de tots els festivals de circa i al món, i nosaltres podem dir, eh, per molts paràmetres, que el Festival de Figueres, en una quarta edició, es consolida com el segon festival de circa a Europa, després de Monte Carlo, i per damunt d'altres, amb gairebé tanta tradició com Monte Carlo, com poden ser els de París, Massí o Latina. Aquest fet queda exemplificat, per exemple, amb què per primera vegada a Europa un altre festival que no sigui Monte Carlo presentarà un número de grans volants procedents del Circ Nacional de Pyongyang. Si els que us vau sorprendre amb l'atracció del Circ de Corea del Nord de l'any passat, doncs allò és que el que els coreans del Nord consideren una bona segona divisió A, però no la primera. Una primera divisió que no ens cabia a la carpa de l'any passat i, per tant, <ríe> per més que haguéssim insistit, tècnicament era impossible que hi entrés. Aleshores, per nosaltres, eh, dins el sector, el fet d'haver aconseguit un repte així, o sigui, només fins ara Montegarbo havia aconseguit presentar trapezistes volants de Corea del Nord i és, en la seva disciplina, el màxim estatus que existeix mundialment. No? Aleshores, el... Bé, aquí teniu en el dossier un text el que, que us fa un repàs de les contractacions d'aquest any que han tingut els artistes presentats l'any passat. No és exhaustiu, no hi són totes, però sí, hi ha les més importants. Almenys serveix per exemplificar en casos concrets que Figueres es consolida com la gran porta a Europa de les grans atraccions de circ, que després descobrim doncs, en els programes dels principals circs, varieters, music halls, programes de televisió, parcs temàtics que hi ha en el nostre continent. En resum, doncs, eh, 24 reaccions, com sabeu, repartides en dos semifinals, l'espectacle blau i el vermell, 17 països participants, més de 80 artistes a la pista i nous països, com us deia, Uzbekistan, Cuba, Nicaragua o Catalunya. Sí, anem a PAMS, i aquí us els regrupem per famílies, perquè així sigui més ràpid, en el dossier els teniu ordenats alfabèticament, que és com apareixerà en el programa demà del festival que s'està gestant. Um, feia un parei d'anys que seguia la pista a un duo de trapezistes de Mongòlia veritablement excepcionals les Mongolian Angels a la seva darrera contractació va ser en un, a Estats Units hi ha dos grans referents del món del circ el Ringling Bros i el Big Up al Circus Mongolian Angels van ser una de les estrelles destacades del darrer programa, no l'actual sinó l'anterior del Big Up al Circus que és on les varen descobrir i eh, per la increïble precisió tècnica pel fet de ser un número 1, que a la història del circ fins ara només havien presentat coses similars però sempre eren homes doncs varen considerar que evidentment era una atracció que havíem de tenir i que la nova carpa era el seu espai idoni en el darrer festival de joves talents de Moscou, celebrat el setembre passat en el Cirque Nicolín, hi vàrem descobrir un jove brasilen, el Gustavo Sartori, eh, que realitzava un número de teles sorprenent, amb, eh, amb exercicis realment molt, molt arriscats, i si el circ ha utilitzat a vegades aquell lema d'arriesgar eh, la vida de l'artista, el número del Gustavo Sartori l'exemplifica perfectament perquè realment eh, hi ha passatges del número que, que bé, només dir-vos que tots els artistes nostres estan assegurats i menys mal. El, perseguim les disciplines de l'aire, el, el circ Nicolín de Moscou és un dels dos circs estables de la capital russa i un dels més prestigiosos i, i el, els números que ens ha proposat eh, per presentar aquest any Eh, ens varen seduir ràpidament a un duo format eh, per eh, Rubsova i Efremkin que són eh, parella a la pista i parella a la vida real. La noia procedeix de la trup Rupsova, una trup d'acròbats saltadors a Rússia d'una gran trajectòria molt coneguda ja aquí a Europa i és un, eh, un, un duo a cintes aèries realment d'una gran plasticitat, però també que exigeix un, un control de l'exercici i muscular eh, molt sorprenent. Els fidels del festival de circ, recordareu que la primera edició, aquella que vàrem fer en el castell d'aquí al costat, mh, hi havia un artista eh, colombià que es deia James González. El James González eh, és un dels dos únics artistes al món a realitzar un número de rola a o sigui, equilibri de cercles, com veieu aquí, i plataforma, sobre una plataforma oscil·lant, és a dir, que es puja i baixa de la cúpula, però que a més a més eh, té el moviment basculant. Després de que nosaltres el donéssim a conèixer al món aquí a Figueres, L'equip de càsting del Cirque de du Soleil, que sempre ve en el festival i que a més a més el Cirque du Soleil és patrocinador i membre del club de mecenatge del nostre festival, el, el va retenir en el seu llistat i el va contractar mesos després perquè es convertís en l'estrella principal del nou espectacle del Cirque de du Soleil que es titula Curious i que es va estrenar fa pocs mesos al Canadà. Doncs, eh, inspirant-se en el mateix artista rus eh, Ja Mort eh, amb qui es va inspirar el James González per fer aquest número L'altre número al món d'aquesta mateixa disciplina i del mateix nivell tècnic és el Jonathan Riquelme, que també hem volgut tenir doncs, en aquest festival perquè mai ha actuat a Europa i perquè és un número d'una doncs, gran complicitat perquè aquests números ja de per si, quan es fan sense eh, l'element aeri, ja són números complicats, doncs realment és una busca del més difícil encara important. El festival volia innovar, innovar és també presentar noves disciplines que mai fins ara s'han presentat eh, sota la carpa del festival. Un dels hàndicaps eh, més importants a l'hora de presentar números en el festival és el de la logística del material. Fins l'últim clau dels aparells que veieu que necessiten els artistes quan actuen a Figueres, prové directament del seu país d'origen això vol dir que més enllà de la logística de les persones és a dir, el transport, els transfers i els visats hi ha una logística, fins i tot podria dir més feixuga que és la del transport per cargo, marítim, terrestre o aeri, de tots els materials de trets o artístics que utilitzen els nostres artistes això fa que segons quines atraccions exigeixen un pressupost molt important Uh, teníem moltes ganes des de fa dos anys de poder convidar el pèndol de l'amor de l'Agostino Maltese uh, però fins ara no ens havíem atrevit a arriscar el que suposa pressupostàriament que un contenidor uh, complet marítim uh, vagi en vaixell com està efectuant en aquests moments i transitant, doncs, creuant l'Atlàntic per venir de les Vegues fins a Figueres exclusivament perquè hi tingui el seu aparell artístic els cinc dies que dura el festival de circ és una atracció, bueno, el mateix nom ho diu Pèndol de l'Amor si teniu curiositat tots aquests artistes la majoria d'ells amb el nom el poseu al YouTube i, i en veureu doncs, el, el número el... vaig tenir ocasió el mes d'octubre passat de... finals d'octubre d'estar de, de, de jurat en, el, en un dels tres grans festivals de cirque allà a Xina que és el de Wuhan i allí vaig descobrir-hi un número de cintes aèries en parella realment excepcional uh, vàrem, el mateix vespre de la representació uh, vaig començar els tràmits doncs, amb la Wuhan Acrobatic Truck um, per poder convidar aquesta reacció, és de les últimes atraccions que han confirmat la seva participació i realment estem molt satisfets que puguin estar aquí i, i el gran vol de Corea del Nord que us parlava anteriorment <coughs> és aquest número excepcional que combina el trapeci clàssic, amb els llançaments amb balança, però, a més a més, en recepció hi ha el portó tradicional i el portó que s'anomena coreà a dalt. És una coreografia aèria espectacular, mai vista a Europa, i és el número que ens situa realment a la primera línia de grans festivals mundials. Dels 16 festivals de circa hi ha el món, podem comptar amb els dits d'una mà, els que tenen accés a aquest tipus d'atraccions. Saltant de, de família, com us deia, fixeu-vos que en total de 22 números que avui us presentem doncs són fins a 7 els que ocupen aquest espai d'aquesta gran nova carpa que s'instal·larà al recinte Firal, amb un muntatge que preveiem començar ja a inicis del mes de febrer perquè és molt més complex que el que veníem realitzant fins ara, el, dins la família de l'acrobàcia un dels números participants en el darrer festival ídol del Cirque Bolshoi de Moscou del mes de setembre passat és la trup de saltadors al terra Mukov, una nova disciplina que mai hem presentat tampoc en el festival i que segurament és un dels números que obrirà uns dels dos espectacles el blau o el vermell pertanyent a la mateixa companyia del Cirque Bolshoi de Moscou és el trio de barra russa Phantoms, amb una coreografia molt sorprenent eh, i uns vestuaris realment d'una vaporositat que encaixen perfectament amb l'espectacle. Els festivals de circ busquem no només que a les atraccions hi hagi una tècnica excel·lent, vull dir que busquem l'excel·lència en el món del circ, sinó també que aquesta tècnica vingui acompanyada d'una coreografia, d'una posada en pista i d'un vestuari i una música doncs, que facin del número una atracció memorable i que tingui una llarga vida després del festival en el nostre continent. El, el, fa dos anys es va celebrar, perdoneu, tres, el 2013 es va celebrar la primera edició del festival Ídol, que en només dues edicions s'ha convertit en uns dels festivals de referència dirigit per als germans Zapashny, a Moscou, i el l'Idol d'Or, de la primera edició, va ser el que va guanyar la trup Trushin, sens dubte, probablement avui, la millor trup de saltadors a bàscula de tot el món, en aquests moments. Està clar que és una de les atraccions que tancarà un dels dos nostres programes. A nivell de malabars, el mes de juny, i malgrat que ningú ens ho aconsellava, pel moment bèl·lic que vivia el país, varen viatjar a Kiev, a Ucraïna. Això com el circ, veieu que és com el periodisme, comporta els seus riscos. El, per de, perquè no volien perdre'ns eh, dos esdeveniments que coincidien. El festival mm, Golden Trick i, d'altra banda, la final, l'espectacle de graduació de l'escola de circ de Kiev l'espectacle de graduació i destacar, per el nostre entendre, un alumne avantatjat, que era l'Andri Maslow, amb un número de malabars excepcional i que tenim doncs, molta satisfacció de ser la seva targeta de presentació a Europa. Durant el segon festival de circ, un dels membres del jurat era, del jurat oficial era l'Alexander Grimailo, L'Alexander Grimailo, dins el món del circ, està considerat un dels millors eh, no sé, on diuen registes, eh, directors artístics, diguem, aquelles persones que s'encarreguen d'agafar un número en brut i de construir-hi tota una història, tota una posada en pista al voltant d'aquest número. L'Alexander Grimailo ha afirmat números tan importants, com per exemple la Truop Sokolov de Saltadors a Bàscules, la seva última creació, que va guanyar el Clown d'Or a la darrer Festival de Circ de Monte Carlo, perquè veieu en quins paràmetres doncs, de quin personatge estem parlant. Uh, quan Nei vingué a Figueres, el nostre jurat oficial té un programa social a través del qual no només veu les funcions que puntua, sinó que també es passegen, doncs eh, pels nostres atractius turístics i culturals més importants i per tant doncs visiten eh, Girona, Port Lligat eh, i evidentment també el Museu de Lí mm, el xoc i la descoberta del Teatre Museu de Lí per l'Alexander Grimailo li eh, començar a fer voltar pel cap la possibilitat de concebre una atracció de circ al voltant de l'univers de l'Inià eh, això és el que ha estat treballant durant més d'un any i eh, per a fer-ho, agafar com a artista el Pavel Echubekich, Shubek, que és un, avui un dels malabaristes amb una tècnica més decorada, sobretot en el que són els cercles, tot i que no només utilitza cercles, sinó també eh, pilotes en el moment de fer el seu número. Per tant, estem davant un cop més, d'una primícia, però sí que és el primer cop que un creador artístic eh, crea un número degut a una experiència estètica que ha tingut en aquesta ciutat i, a més a més, el presenta universalment, diguem, en el nostre festival. Per tant, no només ens, ens omple d'orgull, sinó que també, un cop més, és un senyal del creixement en notorietat internacional del nostre festival. Eh, per tancar el, el capítol de Malabars, el tercer malabarista d'aquesta quarta edició, ens arriba d'Etiòpia, i eh, presenta una destresa amb la disciplina de malabars de rebot inusual. Realment mai he vist ningú en malabars de rebot, excepte potser l'únic exemple seria el Caucai, que vàrem descobrir l'any passat, que va ser a la Fandor, eh, que presenta una destresa eh, i una rapidesa, sobretot, en malabars de rebot, com ho fa el Johannes. La comicitat és un... Un important en el que intentem apostar i sabeu que històricament el festival ha, re, ha descobert grans talents que avui doncs, omplen les pistes importants com va ser l'Alfons Coconut, el primer festival, eh, que aquest any d'aquesta setmana ah. està a Monte Carlo i forma part del programa del festival de Monte Carlo d'aquest any. El segon any vàrem tenir l'Oscaluga, que com sabeu han triomfat entre altres llocs doncs, fa poques setmanes al Cirque de Nadal de Girona, i l'any passat doncs, segur que encara molts tenen el record de Pastelito. Eh, és, sens dubte, de tota la selecció el més complicat. Trobar eh, pallassos de nivell ja és difícil, però que a més a més mai s'hagin produït a Europa és una quimera que no us podeu ni imaginar. Uh, creiem que seguim en la línia de portar nous rostres a la Comunicitat a Europa amb aquests dos nous noms de Xile, el Matute uh, que és l'estrella del circ American Circus de Xile i el Rulo que és un dels rostres habituals del circ més prestigiós de Mèxic el Circo, el circo Atai de Hermanos el... no cal dir per exemple quan us parlo d'aquests circs que eh, a l'hora de la seva contractació no només és important diguem, el tracte directe amb l'artista sinó que la majoria d'ells en aquests moments que venen al festival molts d'ells formen part d'un programa o sigui, d'un espectacle i a més a més en són una peça important per tant les nostres contactes i eh, relacions no d'ara sinó des de fa 30 anys amb els directors i empresaris eh, dels circs on estan actuant, fan possible que els deixin permís doncs perquè aquests no només 5 dies, sinó a vegades 12-15 que necessiten per arribar aquí i assajar doncs els donin permís per poder venir a actuar aquí. Si teniu memòria, i no ho dubto, l'any passat us varen presentar un número de forçuts que finalment no van poder venir. Uh, és una habitual, són números de primeríssim nivell, d'una gran uh, exigència física i, per tant, uh, uh, quan es prepara un festival, justament que es multipliquen especialment els assajos, um, passa que uh, hi ha lesions. Uns dels dos membres del Duo duostregment, que tenien molta il·lusió que vinguessin perquè els vàrem descobrir el festival Digeps de l'any 2013, i ja els hi seguíem la pista anteriorment, quan varen ser un dels números vedet del Sir Ringling d'Estats Units, va patir eh, un ensurt eh, de... bueno, no era un atac cardíac, però era un, un anticip, diguem. I, I llavors, doncs, vàrem haver-lo de retirar del programa i el varen substituir per l'equilibrista Catalina Palma de Xile. Mm? Eh, llavors, bueno, avui totalment restablert i, i en toquem fusta, perquè ni aquest ni altres artistes doncs, tinguin cap ensurda ara fins que hagin d'agafar els seus bitllets d'avió, doncs eh, per fi el podrem presentar. És una atracció realment que està generant molta expectació i molta gent doncs, eh, té ganes doncs, de poder-los descobrir en viu. Un altre número que feia ja segurament tres anys que li anàvem al darrere eren aquests germans eh, de Nicaragua, el duo Solís, que bueno, per a temes de calendari doncs, no podien venir perquè estaven sota contractacions i era realment impossible que se'n poguessin alliberar. Eh, doncs, a vegades, per exemple, encara que vulguin, hi ha molts aquests artistes participen en espectacles que hi ara, per exemple, dins de creuers. No? Eh, quan el vaixell és salpat, eh, és difícil que puguin venir. El Duo solís és una disciplina de, de mama, mm, és, una, no, és, una, és una disciplina que coneixeu perquè l'hem presentat a vegades eh, en el festival, però, per exemple, no em consta que l'exercici, dels exercicis més forts que presenten, que és l'elevació des de cadira, que és el que us ofereix en aquesta foto, doncs haguem presentat en cap ocasió abans. L'antipodisme és una disciplina que hem mimat eh, especialment a vegades, eh, potser deu recordar la segona edició, la Olga Gebor kian de Rússia. Aquest any ens arriba amb dos números, tots dos d'Àsia, però realment molt diferents l'un de l'altre. Un prové de la lluna necrobàtic rup, són cinc noies, l'antipodisme són els malabars amb els peus. Eh, I hi ha un altre que és els, eh, eh, aquest any, l'any passat, el CIRC Nacional de Corea només ens va oferir un número, i estàvem molt contents, eh, aquest any ens en ofereix dos. Eh, a banda del gran vol que us hem presentat, hi ha una atracció única la història del circ perquè fins ara mai s'havia aconseguit aquest repte mm, que no us mostra la foto perquè és tan complex tot que no, a nivell fotografia no ens, no ens en seria massa petit els artistes perquè ocupen pràcticament tota l'alçada de la carpa eh, i que barreja l'antipodisme, o sigui els malabars amb el peu amb els jocs icaris els jocs icaris són els malabars amb els peus però en lloc d'objectes és amb persones o sigui que això ho resumeix una mica aquesta noia, aquestes pilotes també les propulsa amb el peu i no només tres, sinó també les dos que veieu al darrere però al mateix temps el, com veieu, està recolzada pels peus del portó és a dir que el portó faria jocs i mentre que la noia fa antipodisme. Això és l'inici del número o sigui, un número que va creixent en dificultat i no us desvetllaré a més aquest no el trobareu a YouTube al final i això és una història d'amor molt maca eh, i que ha acabat cristal·litzant en un número eh, únic en el circ perquè mai s'havia fusionat fins ara el màstil i les cintes aèries. Durant tres anys vaig tenir l'ocasió, en aquesta ciutat per les fires de la Santa Creu, de portar-hi gairebé en exclusiva el circ Medrano de França. Va ser l'any 2005, el 2006 i el 2007. El Medrano, a banda de visitar Figueres, només visitava dos o tres altres ciutats aprofitant que estava en el nostre territori, però vull dir, sempre estrenava gira aquí. El, en el primer espectacle, el de l'any 2005, hi havia una trup d'acròbates al màstil i de cintes aèries de Kazakhstan que es deia Yakubov. I un dels membres de la trup eh, Yakubov es deia Andrei. L'Andrei eh, va créixer, d'edat, va créixer també artísticament en el seu país, a Kazakhstan. Eh, es va enamorar d'una noia que tots coneixeu perquè va participar a la segona edició, que era la Lilla d'Osbatirova, un número que combinava els holahops amb les cintes aèries, eh, amb un estil molt oriental, així tipus eh, Buda, quan sortia, un, amb una il·luminació molt daurada. Llavors, bé, l'Andrei i la Lilla doncs avui són parella i són parella i han volgut fusionar dos, les seves dues disciplines artístiques que és el màstil d'una banda i les cintes d'una altra i han construït un nou aparell un nou atrezzo, que és un màstil que a dalt de tot hi té una corona que permet que les cintes aèries vagin movent-se al voltant d'aquest eix central per tant és molt bonic, com en el mateix recinte firal, que han actuat per separat el 2005 l'Andrei i el 2013 l'illa, doncs seran l'espai, altre cop, de presentació d'aquesta nova atracció. O sigui que tanquem el cercle. Uh, fins ara el festival mai havia presentat una disciplina que molts espectadors, en canvi, ens, eh, ens en parlaven que genera molta curiositat molta expectació i eh, que era la màgia no l'havíem presentat per perquè fer coses noves en màgia de circ eh, i d'alt nivell no és quelcom d'habitual normalment nosaltres volem que els números del Festival de Figueres no només siguin números excel·lents tècnicament sinó que portin quelcom de nou el que fins ara mundialment s'ha realitzat el... això no és senzill però eh, aquest any doncs, eh, ho hem aconseguit i no només un sol cop d'una banda mm, amb el quick change quick change és canvi ràpid de vestuari són dècimes de segons el que triguen la parella cu dels cubans Sixto i Lucía un dels nou països que representem a, a canviar-se de vestit Uh, se'n se més de 12 canvis de vestuari amb, uh, menys en poc més de, de 4 minuts és d'una rapidesa extraordinària uh, és un dels números que va brillar en l'últim festival de circ de, de Wuhan a Xina on el vàrem uh, contractar des de l'any 2010 que va ser mm, perdó, ara ho dic de memòria i no sé si és el 10 o el 12 i no em vull perdona. Sí. Bueno, des de l'any 10 o 12 ja ho aquí. Des de l'any 2010 el... vàrem seguir de prop el treball d'un Mac figarenc, que és el Raül Black. Mm, per què ens sorprenia? les seves aptituds no? una mica és com els que fem nosaltres, com, com els que són casatalents de, de futbol no? que els han de descobrir abans de que siguin ja grans estrelles consolidades, i en el Raül Black hi veiem un potencial en la disciplina de les grans il·lusions, que valia la pena seguir-lo. Ho fem amb molts altres artistes, és a dir, que eh, els, els hi fem un seguiment. És a dir, no n'estem convençuts de presentar, però els hi anem seguint la pista sempre. Veiem les seves contractacions, anem estudiant els seus enregistraments eh, d'atraccions. El Raül Blanc eh, no o sigui, va ser seleccionat com a finalista del mundial de màgia que es va celebrar Blackpool l'any 2010 no va guanyar aquella categoria però només el fet de ser finalista va quedar tercer en un mundial és una molt bona referència ja i en aquell mundial el número que va guanyar de màgia uns holandesos de grans il·lusions va revolucionar el món de la màgia per la seva rapidesa, per haver creat tota una història a l'entorn del número un número excepcional que nosaltres vam veure al festival de Zuhà i a Xina ara fa dos anys i eh, d'altra banda nosaltres seguíem en contacte amb el Raul Black recordareu que fa dos anys vam presentar en el Teatre del Jardí un espectacle que es vam construir especialment pel festival que es deia Figuera Circus Stars i que sumava dos mags d'aquí el Carlos al Raul Black i el còmic Amieva mm... I un dia doncs, eh, que vàrem coincidir, el Roura que ens va confessar que va quedar eclipsat per aquell número que havia guanyat el Mundial de màgia i vàrem estar doncs, xerrant molt sobre la tècnica d'aquell número i la, la revolució que havia suposat en el món de les grans il·lusions i justament eh, ell ens va dir molt tímidament que, que estava concebent, amb un equip, estava construint un equip d'escenògraf, d'un coreògraf, d'un dissenyador de vestuari una atracció que li feia molt de temps que li donava voltes i amb aquest nou estil de màgia és a dir que amb els 7-10 minuts que dura l'atracció s'explica tota una història i tot està realment molt ben construït i de manera molt professional i va ser així que ho vàrem veure tan clar que vàrem dir que volíem ser l'escenari que presentés per primera vegada al món doncs aquesta nova atracció i per tant doncs, eh, no només tindrem Catalunya com a representant sinó que a més a més serà a través d'un figarenc i bé i, i hi ha dues coses més que, que s'estan cuent que no us podem acabar de desbatjar encara simplement perquè eh, el contracte no està signat i encara no tenim un ok del, del 100% diguem que estaríem en un 85% llavors, bueno, com que tindrem altres ocasions de trobar-nos, i parlant d'altres ocasions, voldria aprofitar abans d'acabar i, i de que us poguéssiu fer preguntes d'apuntar-vos eh, una cita, i és la que tindrem aquest divendres a la seu dels Amics del Castell com sabeu, el festival de circs és, són dos grans espectacles, 24 reaccions, però també una voluntat que la ciutat de Figueres, durant els dies del festival, i com haureu detectat aquest any, més enllà dels dies del festival, hem fet una mostra de flors amb molt d'èxit, hem fet una exposició dins el Delirium, doncs, eh, això, doncs gràcies a aquest dinamisme que, que té un equip de bojos pel festival, que són els amics del festival de circ, que és una nova associació que van presentar el mes de maig, doncs eh, aquest any s'estan coent moltíssimes, dir, crec que més que mai, activitats paral·leles a l'entorn del festival. Eh, N'hi ha alguna que ja la sabeu, com és l'actuació del pallasso David Larible, un altre, com, un altre índex més de notorietat del festival i de creixement, poder presentar a Catalunya el que està considerat com el millor pallasso del món, el més famós, i això és... No és un eslògan publicitari, només heu d'entrar a Google i posar David Larible i esplayar-vos. Això és una activitat paral·lela més, però una altra més és la conferència que presentarà el proper eh, divendres a la seu dels Amics del Castell de Sant Ferran, allà on va néixer el festival, en Josep Baix, que tots coneixeu i que presideix l'associació d'Amics del Festival del Circ, Uh, és uh, una d'aquestes activitats paral·leles més que uh, la idea, o estem acabant de gestar avui és presentar-vos molt properament, potser d'aquí una setmana ja tot aquest uh, uh, megacosmos de les activitats paral·leles uh, us avanço que, que només d'exposicions n'hi ha 5, crec uh, que conviuran durant els dies del festival i que s'aniran doncs, produint aviat i de fet doncs, la primera ja és aquest divendres abans fins i tot de la presentació total del cicle d'activitats paral·leles. En definitiva bueno, estem contents que, que el festival creixi, esperem que així sigui en el futur i que doncs, Figueres es consolidi com dèiem en la memòria balanç de l'any passat no només com el que ja és que és la ciutat de Dalí sinó com la capital europea del circ i i sona molt pedant però crec que s'estan fent bé les coses des de Circus Arts Foundation bueno, si teniu alguna pregunta més doncs ara és el moment home tothom coneix una mica la realitat de Corea del Nord Oi? doncs, imagina't uh, no, no ens hi posen traves perquè hem trobat uh, molt bones afinitats des de l'any passat penseu que l'any passat vam tenir la visita de l'ambaixador uh, recent nombrat de Corea del Nord a Espanya i que Espanya és dels primers països a tenir ambaixada de Corea del Nord a Europa mm, uh, bueno, són relacions diguem diplomàtiques que anem teixint a poc a poc, eh, però perquè totes aquestes tramitacions eh, vagin jaugeres. Tenim molt bona relació amb el subdirector general d'assumptes eh, exteriors de l'estat espanyol, relació fil directa, i això ens permet eh, molt sovint desbloquejar dossiers eh, que queden en via morta. Hi ha països que, que, és, que és complex, hi ha fluxes migratoris que es consideren perillosos. i bé nosaltres eh, cal basir dos per demostrar realment doncs, que, que aquella persona doncs, és un artista i que no hi ha risc de que vingui a, a Figueres. No?